بسم الله الرحمن الرحيم نستهتف جلسة مثل همانا وهو آباؤنا وأجرارنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا بنياتهم في بعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النيا وعلى كل النيا صالحة جامعة شاملة من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالأمان الشيطان رحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. يرضى سراد لهم استدي يمش سراد له تعالى غير معذبي عليه ولا الله علينا بسم الله الرحمن الرحيم رضى الله عنكم واما التشهد فاذا جلست له فجلس متادبا وشرح بان جميع ما تدبي من الصلوات والطيبات اي من الاخلاق الطاهره لله وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات وحذر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وليشدق أبلك في أنه يبلقه ويرد عليك ما هو وما هو أوفى منه ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين ثم تأمل أن يرد الله سبحانك عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولمحمد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجددا أهد الله سبحانه بإعادة كلمة الشهادة ومستأنفا للتحسن بها ثم ادعو في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواذع والخشوء و... والذراعة وال... والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين وانوئ ختم الصلاة به واستشعر بشكر واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعه وتوهما هكذا انك ماودع لصلاتك هذه وانك ربما لا تعيش لمثلها وقال صلى الله عليه وسلم للذي اوصاه صل صلاه ماودعين ثم اشعر قلبك الوجل والحياء و... و... ثم أشعر الوجه والحياء من التقصير في الصلاة وخف أن على... لا تقبل صلاتك وأن تكون ممكوتا بذنب ظاهر أو بادل فترد صلاتك في وجهك وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa ad-din Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wala hawla wala quwata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inaka anta al-alimul hakim Rabbi syrahli sadri yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafgahu gawli Amin ya Rabbil al Alamin Ba ba saudara-saudaraku pemirsa MJATV di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah di pagi hari sebelum kita memulai daripada aktivitas dan pekerjaan uh, dahulu kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing ya, sambil kita wa tawasob bil haq wa tawasob kita membaca kitab Asrarus Shalah dari kitab Ihya Ulumiddin ini. Kalau kemarin Penyebutan tentang Asrarus Salah Kisaran tentang Asrarus Salah itu Berkenaan dengan uh, Apa sih makna ruku dan sujud Supaya kita bisa khusyuk di dalam kita ruku dan sujud Sebelumnya juga berbicara tentang apa sih makna giam Berdiri Supaya berdirinya kita di dalam sholat itu juga khusyuk, hudur Kita hadirkan hati kita Akhirnya Kita sekarang meningkat di akhir bab sholat ini Di akhir bab sholat yaitu di dalam at-tashahud waktu kita duduk at-tahiyyat akhir <laughs> disebutkan adapun duduk tashahud atau duduk at tahiyatul akhir fa idah jalas ta lahu jika engkau duduk untuk duduk tashahud maka duduklah dengan duduknya orang yang sopan atau orang yang berakhlak muta'addiban yaitu duduknya tawarruk namanya. Duduk tawarruk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hadir, dalam keadaan hadir, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan muta'addib. Muta'addib itu apa? Sopan, dalam keadaan berakhlak, dalam keadaan ya muta'addiban sebagai orang yang beradab begitu. Wa bi anna jami'a mata dalla bihi minas dikatakan dan jelaskanlah dan perjelaslah atau dan jelaskanlah bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak yang suci dan segala macam puji-pujian hanyalah untuk Allah Ta'ala. Jadi segala kesempurnaan itu hanyalah untuk Allah Ta'ala. Itu saat kita menghadirkan itu bagaimana itu? Ia. At-tahiyyatul mubarakatussolawatut tayyibatulillah Itu kita hadirkan kepada Allah Dulu kaum salihin itu kalau baca At-tahiyyatul mubarakatussolawatut tayyibatulillah Itu menangis dia Kenapa menangis Kan maknanya kan penghormatan kepada Allah Buja-buji kepada Allah Ta'ala Kenapa mereka menangis Mereka menangis dikarenakan setelah tasyahud ini mereka selesai sholat Sehingga mereka menangis Ya, mereka tidak mau pisah sama Allah Setelah sholat mereka apa? Mereka melakukan aktivitas Kerja Mengajar Bergaul dengan orang Bergaul dengan keluarga Berinteraksi kembali Melakukan aktivitasnya Sehingga mereka menangis Kalau teringat itu mereka menangis Jadi seakan-akan jiwa mereka Hati mereka Jasad mereka Tidak ingin berpisah kepada Allah Ta'ala Wakazalikal mulku lillah juga begitu segala kerajaan kita hadirkan itu. Di samping itu juga segala kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kerajaan, kepenguasaan milik Allah taala. Itulah makna penghormatan. Wa makna tahiyat, itulah makna penghormatan. Wa fi galbika nabiyya sallallahu alaihi wasallam karim. Kemudian hadirkan ke dalam hatimu Rasulullah SAW dan Posisi, postur tubuh, bentuk Nabi Muhammad, jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ucapkanlah Assalamu Alaykum, Ayuhan Nabiyyu Warahmatullahi Wabarakatuh. Waktu kita mengucapkan begitu itu, kita menghadirkan bahwa Nabi Muhammad ini ada di hadapan kita. Hadirkan begitu. Habibana Ali bin Muhammad Al Habshi. Pernah mengatakan bahawa saya pernah mendapatkan satu faedat al ilm dari al-habib soleh bin Abdullah al-attas. Barang siapa yang membaca at-tahiyyatul mubarakatussolawatut tayyibatulillah. Dari hatinya khalisan min galbih ka'annahu zharal ka'bah. Seakan-akan dia ziarah ke ka'bah sana. Wa man qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh yastahdir ruhaniyat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meminta agar nabi Muhammad ruhnya dihadirkan di hadapannya kepada Allah taala maka ka'annahu zara Madinatan atau ka'annahu zara habiban sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ia ziarah ke Madinah atau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya dihadirkan dalam hati kita. Kemudian walasuduk amala kafi anahuya bluhhu dan yakinilah, yakinilah dengan harapanmu bahwa sesungguhnya salawat kita itu sampai kepada Nabi. Jadi assalamu alaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu salawat atau salam kita tadi ini kepada Nabi Muhammad. Dibawa oleh dua malaikat Allah Taala ke Madinah. Sesampainya di makam Rasulullah ditunjukkan ini dari Fulan bin Fulan di masjid Segaf. Disampaikan, ya. Waya ruddhu alika mahu au fa minhu dan yakinilah bahwa saat engkau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakinilah bahwa Rasulullah menjawab salammu dan lebih sempurna. Wah, ya. Jadi Nabi juga menjawab salam kita Jadi kalau yang salam misalnya kita Masalah namanya siapa Rasul mengatakan bahwa Apa Alaika wa wa alafulan Alaika ya malaikat wa alafulan Yang mengucapkan salam Wa alafulan alaihis salam Dijawab oleh Rasulullah SAW di dalam kuburnya Thumma tusallim ala napsika wa ala jami'i ibadillahi salihin Kemudian Uluklah salam kepada dirimu sendiri, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dan kepada seluruh kaum salihin dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Saat Kita mengucapkan ini. Tsumma ta'ammal. Kemudian perhatikanlah an ayruddallahu subhanahu wa ta'ala salaman wa fiyan bi adadi ibadillahis kemudian perhatikanlah camkanlah bayangkanlah saat anda mengatakan assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahis Allah taala jawab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab salam kita dengan Allah memberikan ganjaran Allah memberikan keselamatan kepada kita yang mengucapkan salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak kaum salihin yang masih hidup di muka bumi dan yang sudah meninggal Allah ya ibadillah salihin lahu kemudian saksikanlah ashadu ala ilaha illallah nah, waktu illallah tangannya diangkat ashadu ala ilaha illallah hambamu bersaksi ya Allah bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah insyaidu alla ilaha illallah bilwahdaniyah tunggal Allah Ta'ala tidak disukutukan, tidak beranak dan tidak diperanakan wali muhammadin s.a.w wa nabi yahoo birrisalah kemudian persaksikanlah bahwa nabi muhammad s.a.w itu sebagai nabinya Allah yang membawa risalah surat Al-Qur'an itu. Mujaddidan ahdallahi subhanahu wa ta'ala bi i'adati kalimat tayyasyahadah, dialah yang memperbaharui. Janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ya. Kita yang memperbaharui janji kita kepada Allah taala dengan mengulang-ulang kalimat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di, di apa namanya satu setiap sholawat atau setiap sholat kita mengerjakan sholat ada tasyahud awal ada tasyahud akhir ada tasyahud awal ada tasyahud akhir kecuali subuh cuma ada tasyahud akhir saja nah ini mengulang-ulang kedua kalimat syahadat tadi ini supaya timbul kejujuran di dalam hati kita agar dua kalimat syahadat itu tidak hanya kita ucapkan tapi harus kita perbuat nah, nanti bagaimana cara cara mengaplikasikan Cara menyatakan dua kalimat syahadat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari Itu nanti ada sendiri. Omustaknivan litahasun biha. Kemudian saat itu baru kita memohon kepada Allah Taala agar Allah melindungi kita. Sumatufi akhiri solatika berdoa ilma sur. Setelah akhir solat kita selesai berdoalah kepada Allah Taala seperti doa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Namanya doa ulma sur. Doa yang sudah diajarkan oleh Nabi itu. Nah makartinya doa ulma sur. Seperti apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa, wa husni ibaratik Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaka yaudhu salam Fahayyina rabbana salam, Wa adkhilna al jannata daras salam Tafarakta rabbana wa ta'ala ya ta ta'yadhal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa, wa husni ibaratik Tiga kali Rupa Subhanallah subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Tiga putiga, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, tiga Angkat doa, la ilaha illallah, Allah syarikalah berdoa dengan doa ul ma'zur Ma'at dengan kerendahan hati Wal khusyuk dengan khusyuk Wal dhara'ah Dengan uh, menghantarkan hati kita Hancur kepada Allah Dhara'ah itu Dhara'ah itu tazorru' Tazorru' itu seorang yang Kalau berdoa kepada Allah Ta'ala Hancur hatinya Ya Allah Hambamu yang dhalil Hambamu yang miskin Hambamu yang hina Ya Allah Usahakan menangis Kalau seorang hamba itu di dalam doa menangis menandakan bahwa dekatnya kepada Allah taala saat itu. Ya. Wal ibtihal dengan berdoa, wasi di geraja bil ijabah dan yakinilah bahwa apa yang Anda mohonkan kepada Allah ini pasti digabulkan. Begitu harus harus nuduan itu. Paling saya banyak dosanya kok Allah taala tidak gabulkan ini. saya banyak dosanya, ya tidak gabul. Allah itu tergantung dari prasangka kita. Ana illadzhanni abudibi kata Allah. Faliyadul Nabi Mashaa. Saya itu ada di parasangga hambaku maka harus yang baik kepada Allah. Kemudian wa ashriq fidu'aika abawaika wasa iral mu'minin dan uh, barengkanlah, ya istilahnya, saat anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sertakanlah kedua orang tuamu dan seluruh kaum mu'minin. Ya Allah, aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum mu'minin. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Nah, gitu. Jadikanlah kami orang-orang min ahli jannatul ya, sertakanlah orang tua jangan kita sendiri jangan. Enggak bagus itu. Dulu ada satu orang datang sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah orang ini enggak kabul gabul Tidak digabulkan sama Allah. Bukan artinya enggak kabul itu, artinya tidak terkabulkan kontan itu tidak terkabulkan digabulkan tapi ditunda. Karena orang ini tidak sabar menundu, menunggu jawaban Allah taala hingga akhirnya dia datang ke desa Masilah namanya di Hadramaut sana. Datang ke desa Datang ke Masilah. Sampai di Masilah sana dia berdoa eh dia datang sama Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir minta doa. Dia bilang, "Ya Habib Abdullah, saya berdoa kepada Allah taala, saya ulang-ulang doa ini tapi juga tidak kunjung gabul." tidak kunjung datang jawaban dari Allah taala. Kira-kira apa yang salah dari doaku ini ya Habib Abdullah? Coba apa doamu? Doaku begini begini begini begini begini. Lantas apa yang kau inginkan? Ya, saya ingin supaya doa saya ini digabulkan oleh Allah. Kontan digabulkan oleh Allah taala. Kalau kepingin gabul doanya ada caranya. Caranya bagaimana? Mau tak tunjuki caranya? Iya. Doakan saya. Lantas bagaimana caranya? Ya Allah Berikanlah hambamu Abdullah bin Hussein bin Tahir ini ini ini ini ini. Lalu doa apa saya? Jangan Doakan saya saja Nanti kau dapat dua kali lipat Jadi maknanya Beliau ini mengajarkan kepada kita Agar kalau kita berdoa itu doakan orang lain Karena apa yang kita doakan kepada orang lain Allah juga mengabulkan untuk kita Itu maknanya begitu Jadi kalau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri Kita tidak dapat apa-apa tapi kalau kita mendoakan orang lain itu gabul kita. Buat kitanya juga digabulkan sama Allah. Ya begitu. Ya. Wa qul inda taslim assalamu alal malaika wal Saat Anda mengucapkan assalamu alaikum, maka maksudkanlah, niatkanlah bahwa salam yang Anda ucapkan itu kepada para malaikat ini. Rakib atid. Kepada malaikat dan orang-orang yang hadir yang bersama dengan Anda. Minal hadirin itu termasuk minal hadirin, minal ins wal jin. Termasuk manusia dan jin. Wa ni'atmas salata bihi. Ini hati-hati ini ya. Kalau waktu Anda salam yang kedua itu assalamu alaikum warahmatullahi selesai Salam kedua itu sunnah hukumnya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Maka fukah mengatakan kalau Anda sudah assalamu alaikum warahmatullahi batal. Kentut misalnya haram hukumnya mengucapkan salam kedua tidak boleh, haram hukumnya walaupun salam kedua itu hukumnya sunnah hukumnya sunnah salam pertama hukumnya wajib, tapi salam kedua hukumnya tapi karena anda sudah batal sholat wudunya, maka haram hukumnya mengucapkan salam kedua kenapa? ya karena tabaan di salah, kerana hukum salam kedua ini mengikuti salam pertama jadi tidak boleh, jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wadud. sudah cukup tidak usah salam kedua daripada kena dosa dia. Tapi kalau tidak batal sunnah salam kedua. Ya. Kemudian diantaranya <coughs> di antaranya wasyasy'ir syukran subhanahu wa ta ala, ala tawfiqihi li itmami hadzihi ataa'. Ah. Kemudian rasakanlah dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufiknya yang menyempurnakan anda sehingga anda bisa mengerjakan taat ta yang namanya solat di hadapan Allah Taala dengan sempurna. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan taufiknya Allah saya bisa solat berdiri. Nah, ya, dengan syukur niat kepada Allah ya Allah saya bisa solat walau dalam keadaan duduk masih bisa sholat kita orang-orang yang and, yang sering kalau anda sholat jenazah di sini di imam ibu lihat Habib Jamal mereka yang disolat di, di dalam kerandanya ini dia mengatakan orang-orang itu nyolati saya sekarang alangkah bahagianya ya Allah kalau kau hidupkan aku seperti mereka bisa sholat mereka begitu cuma kita tidak dengar tidak tahu kita <gallar> kalau kita tahu hakikatnya orang yang meninggal meninggal itu yang disolatkan di masjid di mana mana ini, mereka itu dalam hatinya mengatakan, Ya Allah andekan, kau hidupkan aku sebentar, saja Ya Allah, supaya aku bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan, solatnya, sebentar saja Ya Allah, dah bisa tidak bisa kembali dia, ya, kemudian, watawaham anakak muadzionli salatika hadhi wa anakabimalatai sholimisliha dan camkanlah Ya. Bayangkanlah di dalam benak Anda annaka muaddi'un li salatika bahwa Anda sebentar lagi akan meninggalkan salat Anda ini. Subuh tadi ada salat jamaah di sini, camkanlah. Subuh besok pagi saya tidak salat di masjid ini lagi dikarenakan zuhur saya sudah wafat. Annaka muaddi'un li salatika. Bahwa Anda mengucapkan selamat tinggal kepada salat Anda. وَأَنَّكَ بِمَا لَا تَعِيشُ لِمِتْرِيهَ dan anda tidak bisa hidup lagi seperti ini gitu imma anda sholat lah, sholat subuh di sini atau anda zuhur mungkin diberi sakit oleh Allah ta'ala sehingga tidak bisa datang zuhur karena lumpuh, kecelakaan tidak tahu kan, atau meninggal dunia ta'ala sallallahu alaihi wasallam alladhi lilladhi awsah rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang ia wasiati, solli Sholatah mawadiin, sholatlah anda seperti sholatnya orang yang mengucapkan selamat tinggal. Khusyuk betul, ya. kemudian dikatakan sumah ashir ghalba kawajalawal haya aminataksiirifisalah. Tanamkan ke dalam hati anda rasa takut wajal, takut khauf rasa takut wal haya, rasa malu kepada Allah Taala, karena kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita, lamun sholatnya dan lain sebagainya. Wakaf Allah tuk bala solat takutlah kau kepada Allah Taala jangan-jangan solatmu ini tidak diterima, jangan-jangan solatmu ini tidak diterima. Wa antaku nama mghutan bidan bin zahirin atau engkau menjadi orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Taala karena anda datang kepada Allah Taala dengan membawa dosa yang bahir dan batin. Allah ya. Faturadu solatu kafiwajhika hingga akhirnya solatmu tadi itu akan dilipat oleh Allah dan akan dilempar ke wajahmu. Jadi seluruh amal perbuatan soleh kita ini kita tidak tahu apa diterima apa tidak tidak tahu tidak tahu kita. Tapi yang jelas kita husnudan kepada Allah mudah mudahan diterima mudah mudahan diterima. Tapi lantas kita tidak boleh bangga diri tidak boleh itu yang membuat kita bangga diri itu pertanda tanda bahwa kita punya amal tidak diterima. Tidak boleh kita berbangga diri dengan kebaikan kita sebab ada kata Nabi ada seorang hamba Allah Taala yang berbuat salat berbuat amal yang baik. Saat kemudian di hari kiamat Amal baiknya dilipat oleh Allah Ta'ala Kata Allah diberikan Berikan kepada hamba ini Saat diberikan kepada malaikat Malaikat eh ini amal kebaikanmu Hamba ini mengatakan kenapa? Apakah bukan dengan amal baik ini Aku bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala Dilipat oleh Allah Ta'ala Dilemparkan ke wajahnya Nah ya Hati-hati itu Kemudian Faturaddu solatukah Watarju ma'adhalika an Yagbalaha bikaramihi wa wadlihi Ya, dan engkau mengharap kepada Allah taala dalam keadaan salatmu yang lalai kayak gitu, salat kita yang lupa seperti itu, Anda berharap kepada Allah taala agar Allah taala menerima salat ini dengan karunianya dan dengan kemuliaannya Allah taala. Oh pasti insyaallah. Pasti itu ya. Itu di antaranya. Maka Nabi Yahya bin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kana, Kana Yahya bin Wasib. من وثاب إذا صلى ما كثم شاء الله تعرف عليه كأبد الصلاة، وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعةً كأنه مريض وهذا تفصيل الخاشعين الذين هم في الصلاة مخاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلا صلاتهم دائمون، والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية wal yauridul insanu nafsahu ala hadhihi salah fabil kadri alladhi yusiru lahu minhu yanbaghi ayafraha wa ala ma yafutuhu in baghiya yatasara wa fi mudarati dhalika yanbaghi ayastahida ya disebutkan di sini Yahya bin Wathab seorang ulama ini Yahya bin Wathab dulu Yahya bin Wathab ini apabila dia sholat, dia berdiam sejenak sekitar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau anda melihat Yahya bin Wathab ini kalau dia berhenti waktu dia takbiratul ihram Allahu Akbar berhenti itu ke ayat ke ayat es berhentinya tadi ini orang tahu oh ini sholat lagi sholat ini tidak bergerak sama sekali orang sholihin sholihin dulu begitu ya wa kana Ibrahim yamkutu ba'da sholat saatan ka'annahu maridhun dan dulu ada seorang namanya juga sufi namanya Ibrahim bin Adham Bila dia selesai sholat Maka ia diam sejenak Seusai sholatnya atau setelah sholatnya Seperti orang yang sakit Seperti orang yang sakit Jadi seakan-akan merasakan sesuatu yang datang di dirinya Dari Allah SWT Entah apa yang dirasakan ya. Inilah perincian sholatnya Orang-orang yang khusyuk ini Bagaimana caranya Orang-orang yang khusyuk ini Orang-orang yang menjaga solatnya agar selalu khusyuk. Waladinahum ala salatihim yuhafitu dan mereka lah orang-orang yang menjaga waktu-waktu solatnya dijaga, diperhatikan ini solatnya saat ini saya harus solat tepat waktu, dijaga. Waladinahum ala salatihim daiimun mereka lah adalah orang-orang yang selalu dan selalu mengerjakan solat itu, karena Allah Taala dan mereka orang-orang yang munajat kepada Allah Taala menurut kemampuan mereka masing-masing di dalam beribadah. فَلْيُعْرِضِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ ala هَذِهِ الصَّلَةِ Hendaknya setiap manusia harus menampilkan dirinya di dalam hatinya saat ia sholat. Itu seperti ini mestinya Orang yang khusyuk dalam sholat. Kerjakan meskipun kita tidak bisa khusyuk ya. Diusahakan. Diusahakan. Dalam waktu takbiratul ikhram. Dalam waktu baca al-fatihah. Dimaknai sendiri. Dimaknai sendiri. Diajarkan kepada dirinya. فَبِالْغَدْرِ اللَّذِي يُصِّرَ لَهُ مِنْهُ يَمْبَغِيْ أ bagi orang yang dimudahkan oleh Allah taala untuk khusyuk dalam salatnya, dia pantas untuk berbahagia. Alhamdulillah. Saya salat saya hari ini dalam keadaan khusyuk, nikmat saya rasakan bahagia. Boleh, patut dia berbahagia. Ya. Kemudian wa alamaya futuhu yang bagi an yatahassar. Adapun salat yang ia sudah tinggalkan dan sudah lewat dalam keadaan tidak khusyuk Pantes ia untuk merasa rugi Dan merasa gelo, Kecewa Ya Allah Dhuhur kemarin saya kerjakan Pikiran saya kemana-mana Astaghfirullahaladzim Apakah boleh digadak ustaz seperti itu Bentuk sholat orang yang tidak khusyuk Digadak-digadak boleh tidak Tidak boleh dalam Imam Syafi'i Yang penting anda sudah mengerjakan sholat sudah Tinggal anda minta ampun saja kepada Allah Ta'ala Toh juga kehancuran anda Saat anda mengatakan Ya Allah Sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tadi bak, kemarin yang saya kerjakan ya Allah dalam keadaan tidak ada yang khusyuk, semuanya lalai ya Allah. Hancur hati kita kepada Allah Taala. Saat itu anda menyatakan hancurnya hati anda kepada Allah karena anda mengeluhkan sholat anda yang kemarin, anda diterima sama Allah sholatnya. Tapi harus hancur kepada Allah hatinya. supaya Allah menerimanya. Ya. Kemudian wafimu dawatidar kaya bagi anjaz tahid dan bagi orang yang ingin mengobati dirinya. Agar supaya solatnya bisa khusyuk dan bisa khusyuk, ya berusaha. Harus berusaha untuk seperti itu. Wa amma salatul qafilin. Wa amma salatul qafilin fiya muqtiratun illa ayatu qamaduhu Allah bi rahmatu wasiatun wal karmu faidun. Fa nasallallahu ayatu qamadana wa yaqbunna bi maqfaratih itlaa lana illa al tiraufu bil aziz anil kiamib taatih. Ya, inilah solat. Kalau solatnya orang-orang yang lale. فهي مغترى berbahaya salat yang kita yang kita kerjakan tiap hari itu berbahaya sekali berbahaya sekali bahkan dikatakan fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun orang-orang yang lalai dengan dengan salatnya waktu dia salat ada sebagian mufasir mengatakan dia salatnya itu sudah mempet waktunya ada yang dia lali, lupa-lupa lupa pura-pura lupa, lupa, lupa ada yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak semestinya dia kerjakan di waktunya karena dia tinggalkan sholat, sampai akhirnya sholatnya habis waktunya main bola, main catur, main domino kemudian bertetangga, hingga akhir sholatnya ini selesai Apa waktu sholatnya selesai, keluar waktu ada orang yang di tengah sholatnya pikirannya kemana-mana tidak tertuju kepada Allah Ta'ala itu fawailun rakawel, celaka bagi orang-orang yang sholat, aladinahum asolatihim sahul. Kemudian dikatakan, ilah an yataqamadahu bi terkecuali bila Allah Taala menyelimuti orang itu dengan rahmatnya. Oh, enak ini. Tapi nanti itu di hari kiamat, tak di sini. Kita sholatnya di sini, tak tak tak khusyuk di hari kiamat, kok mendapatkan titel mina sedikit? minasyuhada binasolihin ini apa ini ya Allah bagaimana ini karena ada amalmu yang kecil yang pernah menyenangkan aku kata Allah taala sehingga semua amal kebaikanmu dikatrol sama dia diangkat maka tidak budayanya pelekin amal kecil itu enggak boleh ya wasiah dan rahmatnya Allah taala itu mahal luas wal karam faid dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah taala kepada hamba-Nya kelak itu akan dikucurkan bertubi-tubi Maka kita meminta kepada Allah Taala, memohon kepada Allah Taala agar Allah Taala menyelimuti kita dengan rahmatnya, Menyelimuti kita dengan pengampunannya. Itla wasilah talana illa bil e'tiraf, karena tidak ada wasilah buat kita, tidak ada perantara untuk kita. Illa al e'tiraf bil adzki kita mengakui diri kita ini tidak bisa berbuat apa apa. Jadi makanya guru-guru kita dulu mengatakan bahawa waktu kita baca al-fatihah. Eh, dinas, eh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya allah hanya kepada lah aku beribadah dan hanya kepada lah ya allah aku memohon pertolongan apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa dijadikan satu ayat ini kenapa tidak dibedakan dalam ayat yang lain iyyaka na'budu satu ayat Wahaiya kana stain ayat lain. Kenapa tidak dibegitu kan? Kenapa dijadikan satu ayat? Iya kana abdu Wahaiya kana Kenapa begitu? Dikarenakan kita beribadah kepada Allah Taala ini karena Allah yang ingin. Ini penting. Loh. Kita beribadah kepada Allah Taala ini karena Allah yang ingin. Jadi sudah ditulis oleh Allah Taala Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Ini jangan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solat. Tak solat di dunia dia. Buat apa ya Allah? Buat isian raka dia. Buat dalamnya raka. Adapun Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, jadikan mereka ini adalah orang-orang yang menjaga solatnya. Dijadi malaikat mengatakan buat apa ya Allah buat isinya surga Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang sholat ya nah, makanya budu, wa hanya kepadamu lah ya Allah aku bisa beribadah dan dengan pertolongan Allah Ta'ala kita bisa khusyuk enggak kalau bukan karena pertolongan Allah kita enggak bisa khusyuk kalau bukan karena pertolongan Allah nah, makanya kita minta kepada Allah Ta'ala dari itu semuanya kemudian wa'alam وعلم أن تخليص الصلاة على الآفات وإخلاصها لوجه الله عز وجل وأديها بالشروط الباطنة التي ذكرناها من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة فأولياء فأولي الله المكاشفون بملكود السماوات والأرض Wasral Rububiyyat. Inn Inna yukashifuna fi salat. Lasya ma fi sujud. Idyatkarab al-Abdu min Rabbihii azza wajalla bi sujud. Walitalika kaula Taala wasjud Ya, ya. Kemudian ada ketahuilah agar kita terlepas dari penyakit-penyakit waktu kita solat. Nah, ini penting ini. Bagaimana caranya supaya kita itu waktu solat itu senang? Rasul mengatakan bahwa Hubbi ba ila fi dunya fi dunyakum an nisaa watta'atur was-salah wajuilat qurratu aini fi shalah Rasul mengatakan aku diberikan oleh Allah taala rasa senang kalau hidup di dunia kalian ini karena ada minyak wangi dan karena ada perempuan istri maksudnya serta yang terakhir adalah salat wajuilat qurratu aini fi shalah dan Alhamdulillah Allah menjadikan Buah hatiku adalah sholat Bukan perempuan, bukan minyak wangi Rasul kalau sudah panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar Tutup semuanya, kerjaannya selesai Waktu ngobrol sama Siti Aisyah Ditinggal sama Rasulullah Sampai Siti Aisyah pun heran ini. Rasul tahu-tahu bicara Langsung meninggalkan kita begitu Seakan-akan tidak mengenal beliau ya, Itu bagaimana Rasul SAW begitu panggilan sholat Yang tertambat di dalam hatinya adalah sholat Allah baru yang nomor dua, yang nomor dua, yang nomor tiga pertama Allah Ta'ala wa ju'ilat gurratu ayni fis-salat wa ikhlas suhali Azza Wajal. supaya ikhlas sholat kita itu hanya karena wajahnya Allah saja hanya karena mengharapkan ridhanya Allah wa ada'aha bisyurutil batinah alatiza karnaha minal khusyuhi wa ta'zim dan supaya kita kerjakan sholat itu dengan syarat-syarat batin seperti yang kita sebutkan Yaitu apa khusyuk Mengagungkan Allah Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab yang seperti ini Kalau kita bisa mengerjakan sholat Maka hati kita Akan dilimpahi oleh Allah ta'ala cahaya Sinar cahaya Hingga terbuka hati kita ini. Nah, itu penting itu Dari budu awalnya kalau anda sudah bisa butuh dengan sempurna Baik sholat jamaah Di belakang orang-orang yang soleh Sholat jamaah di belakang imam Sholat jamaah di dalam masjid Dengan hati yang lapang Dengan hati yang terbuka Subhanallah terbuka Inkasyafa Inkasyafa itu tersingkap Terbuka Sehingga Mafatih ulum ilmu kasyafa itu Kita temukan Kunci-kunci ilmu Terbukanya hati Dapat kita Kerjaan lancar Rizkinya lancar Rumah tangganya sakinah Istrinya nurut Anaknya bakti Rumah tangganya nyenengken Hidupnya gak pernah ada masalah Sholat karena Mafatih ulumil itu, Sholat itu ya. Fa awliya Allah al nabi malaku di samawati wal art Bahwa wali-wali Allah Ta'ala yang dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala Hingga mereka bisa melihat kerajaan langit dan kerajaan bumi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ma yukashifu nafi'ssallah dan mereka bisa melihat rahasia Allah Taala saat mereka dibuka oleh Allah itu kapan waktu solat wadi Allah itu makanya saya banyak sering melihat ada seorang kiai di Magelang kalau sudah solat Allahu akbar tidak berubah tidak bergerak sedikit pun saya bertanya pak kiai apa yang anda rasakan yang saya rasakan adalah Nekmatnya saya melihat nekmat Allah Taala dan tanda-tanda kebesaran Allah waktu saya sholat beda memang yang kita lihat yang kita lihat kerabianan, klewer segala macam lain sama mereka yukashapun mereka dibuka oleh Allah Taala waktu sholat ya siapa fisujud terutama sekali waktu kita sujud idyata gerabul adu min rabih azwa jalaf fisujud dikatakan karena seorang hamba itu dekatnya kepada Allah Taala waktu sujud Allahu Akbar letakkan dahi itu paling dekatnya kepada Allah taala sehingga kalau wali Allah yang melakukan sujud lain sama kita. Lain sama kita. Walidalikalla taala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah taala dan dekatkan dirimu kepada Allah. Jadi orang yang waktu sujud itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah taala. Ya, kemudian wa inna ma takunu mukashafatu kulli muslimin على قدر صفائه عن كدرات الدنيا ويختلف ذلك بالقوة والضعف والكلة والكسرة وبالجلاء والخفائ حتى ينكشف لبعادهم شيء بعينه وينكشف لبعادهم شيء بمثاله كما كشف لبعادهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة في صورة كلب جاثم عليها يدعو إليها Wyaqtarif faidan bima fihi al-mukashfatu, fba'dhum yankashfu lau min shifatillahi taala wa jallahi, walibadhi min afalhi walibadhim min dakai alulul muamalah. Wyaqunu lita litaaina, litaayuni til kalmah, lita litaayuni, litaayuni, litaayuni til kalmah ani. Fi kuli waktu asbabun khafiyatun la tuhsa wasaduha Fa'ina ya, idakanat masrofaton ilah syain muayyannin karena dalikah Allah bilin kisaf. Ia disebutkan bahawa orang-orang yang sholat itu sebetulnya kita bisa, sebetulnya kita mampu, semuanya mampu. Setiap avrat, setiap personil daripada kita semua ini, bisa mampu kita merasakan apa naekmatnya sholat bisa. Cuma yang tidak mau kitanya, kitanya yang tidak mau. Allah itu setiap kali hambanya mengatakan sali Allah nambarkan hamba mau ndak tak kasih khusyuk ndak mau ya, ya sudah ndak oh, mau setiap kali akan mengatakan sali fardhu Allah tuh menghadapkan mau ndak tak kasih khusyuk mah enggak mau tak mau saya tak mau ndak pengin salat kalau perlu ndak usah salat ya Allah saya akan akan begitu <laughs> dulu imam sufyan ats-tsauri dia setiap pagi habis salat subuh datang ke tempatnya orang-orang tetangga-tetangganya kaum muslimin mukminin kepada sahabat-sahabatnya. Dia bilang apa dosamu? Biar saya nyatat Oh dosa saya begini, dosa saya begini. Saya mohon takan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Agar supaya doa saya kepada Allah Taala lebih banyak munajat saya kepada Allah Taala lebih banyak. Justru saya dengan munajat kepada Allah ini nikmat luar biasa. Seperti itu Imam Syafie'at Taufi. Jadi tidak mau tidak mau pisah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan bahawa terbukanya orang yang sholat itu atau tertutupnya orang yang sholat tadi itu tergantung dari kekeruhannya dia di dunia kalau anda sekarang hidup di dunia bekerja tapi tidak keruh hatinya ya sholatnya khusyuk sholatnya mesti khusyuk tapi karena anda pikirannya banyak di rumah ada pikiran di rumah itu pikirannya komplek istri anak-anak kerjaan Ya kan pembantu rumah tangga, listrik, ledeng, rekening telepon, segala macam di situ. Komplek pikirannya. Lalu dari mana dia bisa khusyuk? Begitu Allahu akbar ring, waduh, soal apa lagi? Tagihan utang. Pikirannya macam-macam. Sehingga dari mana dia bisa khusyuk? Tergantung kekeruhannya di sholat. Begitu Allahu akbar, Assalamualaikum, Tuhan, tegar Dek sudah. Jangan jangan nih tagihan pajak. Kala macam apa pikirannya dia di dalam kekeruhannya di dunia itu, itu mengganggu salatnya dia. Orang yang kepada dunianya enggak ada pikiran apa-apa ya, salatnya mesti lebih khusyuk Begitu kata Imam Ghazali. Wa yakhtalifu zalika bil quwwati wadh du'uf, berbeda-beda manusia. Ada yang tingkat khusyuknya kuat, ada yang tingkat khusyuknya du'uf, lemah. Ada yang tingkat khusyuknya qillah, sedikit. Ada yang tingkat khusyuknya kafrah, banyak. Ada yang tingkat khusyuknya jala orang khusyuk sekali dari awal sampai akhir ada yang khafa ada yang sembunyi kecil sekali ya hatta yang kasyifal ba'dihim asyai'u bi'aini sehingga ada ulama-ulama itu yang dibukakan oleh Allah taala hingga waktu dia salat itu dia melihat nyatanya surga itu depan matanya Allah ya maka Sayyidina Ali mengatakan law kufifal ghita mazdatu yakinan kalau dibukakan kepada aku bagaimana hakikatnya yang sebenarnya maka aku tidak akan tambah keyakinanku karena sana ali sudah lihat surga lihat neraka. Allahu akbar lihat surga lihat neraka dia tahu ya. Wa yang kasifulibabdihim ashshakbimithlihi sebagian ulama atau wali Allah Taala dibukakan oleh Allah Taala di waktu sholatnya yang dibukakan oleh Allah Taala bukan zatnya surga tapi Alam seperti surga Ini lo nanti tempatmu di sini Apa ini ya Allah Ini alam seperti Seperti tempatmu nanti di akhirat Jadi bukan surganya Kama ku syifali ba'dihimu dunya Fi suratin jifah Sebagian orang juga dibukakan oleh Allah Ta'ala Waktu sholat itu Hakikatnya dunia Hakikatnya dunia Dimisalkan dunia ini oleh Allah Ta'ala Kepada para walinya itu Seperti bentuknya bangke yang berbau Bangke yang busuk jadi begitu Allahu Akbar bentuknya seperti bangke anjing atau bangke babi busuk sehingga dia benci kepada dunia sebagian wali begitu sehingga dia benci kepada dunia Wasaiqanu fi suratikal benjatiman aleha ya'u ilaiha sebagian ulama dibukakan oleh Allah Taala waktu dia solat itu bentuknya setan seperti bentuknya anjing yang dalam keadaan tidur atau dalam keadaan tertelungkup begitu sambil mengaung-ngaung anjing. Ada sebagian pula begitu sehingga dia menjauhkan dirinya daripada dunia. Wa ya'tarifu aidan bima fihi al As sebagian orang juga diberikan oleh Allah taala mukasyafah atau tersingkapnya hati ini berbeda-beda. Ada yang dibukakan oleh Allah taala sehingga dia bisa melihat zat rahmatnya Allah secara nyata. Subhanallah begitu Allahu akbar kelihatan. Dulu ada di zaman di zaman Salihin dulu ada satu orang perempuan namanya Syekhah Nur. Asyekah Nur ini apabila dia sholat Allah tidak ya, lihat. Dia balik sana Allah dia dia sholat di satu tempat di penjara begitu atau di tempat mana yang dia tidak paham dia tidak tidak tidak mengerti mana arah kiblatnya sehingga dia sholat waktu menghadapkan wajahnya ke arah sana. Dia takbiratul ahram. Allah tidak jadi. Dia urungkan. Dia balikkan ke sana. Allah dia urungkan. Dia balik ke sana. Allahu Akbar. Nah, ditanya sama murid-muridnya. Ya syekah perempuan ini. Kenapa anda kalau menghadap sana kok tidak jadi takbiratul ahram? Menghadap sana tidak jadi takbiratul ahram. Saat menghadap ke sana takbiratul ahram. Saat saya menghadap ke sana itu saya lihat kaabah depan saya. Saya langsung lihat kaabah. Nembus matanya kaabah. Pada waktu itu dia di Yaman di Hadramaut. Abah di Mekah. Ya. Jadi tampak jelas. Kemudian sebagian mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala min daga'iqi ulumul muamalah. Jadi detail-detailnya ilmu muamalah, ilmu yang bahir ini, detail dibukakan oleh Allah taala. Sebagian ulama-ulama itu dia mendapatkan pencerahan ilmu, menjadi orang alim, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang faqih. Alifaqih. Nahwi menjadi orang ahli nahw menjadi orang ahli ulum zahirah itu waktu salat dibukakan oleh allah taala waktu salat wayakunul litaayuni tilkalmaani fikuliwaktin asbabun kafiyatun latuh syaatun maka allah subhanahu wa taala akan memberikan ketentuan ketentuan makna kepada setiap hambanya yang salat setiap saat berbeda-beda tidak terhitung waktu subuh kita membaca takbiratul ihram Allahu akbar khusyuk kepada Allah taala dibuka oleh Allah taala ilmu lain waktu zuhur khusyuk dibuka ilmu lain waktu asar khusyuk dibuka ilmu lain waktu maghrib khusyuk dibuka ilmu lain isya khusyuk dibuka ilmu lain jadi setiap saat dia salat itu dibukakan oleh Allah taala segala macam hakikat yang sebenarnya dunia dan akhirat ya wa asyadha munasabatul himmah yang paling jadid yang paling hebat ketika Allah ta'ala membukakan apa yaitu munasabatul himmah. maknanya adalah cita-citanya kepada Allah ta'ala saja, tidak kepada yang lain bukan kepada ilmu bukan kepada surga bukan kepada neraka bukan kepada bidadarinya bukan kepada kenikmatan dunia dan akhirat tapi hanya kepada Allah Munasabatul Hima. Ya, fa'inah ilah kanat masrufa ilah syain mu ayanin. Karena dari bil inkisaf. Karena apabila orang itu dihadapkan kepada akhir cita-cita, akhir cita-citanya, yaitu Allah itu lebih utama daripada dibukakan yang apa yang ada di dunia ini. Tak ada artinya apa, apa ini? Dunia dan akhirat tak ada artinya apa, apa? Kalau kita sudah dibukakan oleh Allah Taala, yang namanya wajah Allah Taala berupa rahmat, rahmatnya. Yang disingkapkan kepada kita sebagai orang-orang yang solat dan menjaga solatnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Taala solat-solat kita dan dapat menjaga solat-solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah telah menjadikan solat-solat kita adalah solat yang khusyuk, solat yang khidur, solat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan apa yang kita kerjakan syahid dan lana lah syahid dan alena wahudjatan lana lah wahudjatan alena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكيد ألم يدري آه. فيك وانتبه والخضص صاب وامر مرير وشأن نود بيوك يعوف في الحاتي ولا توا وما فانت به وسانوا فراز التي يدرك بالعطف اياما لقد اشتياه <تصفيق> بعد ذلك للكاشف ولا اس ماني وقابلي نصحاتي مسيت كن فين نيكت عادتك لي امور في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 المعبود في كل مكان لا إله إلا الله والمعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان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 الأمان من زوال الإيمان. إلى إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان؟ إحسانك احسانك القديم يا يا حنان يا منان يا عمان يا منان يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا رحمان يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانذ خير الرحيم وصلى اللَّهُ عَلَى على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى ال اصفي وسلم الفادح بقبول تمام كل ما اللهم العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب العلم الذي ينفعنا رب فقنا واغثنا وكرات لنا في ديننا قالوا زدنا ووسع وذك رب وافقنا وافهم لما ترتبي قولا وفعلا كرما وارزقنا الله على الدائما نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا وصلح لنا كل شعور فاكرى بالرضا منك الحيوم وقلعنا ربنا كل الدجوم قبل أن تأتينا رسل المنور وفرسطر أنت أكرم من ستر وصلهاد الله دعوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بقلاب البيض والشفاء جربا وعلى صحاب المصابح الغرار اللهم ارينا رشدنا واجعلنا ممن يسعده امر الله ولا ذل لنا ولا لغيرنا ولا تجعلنا ممن خلف ابرك اعصاب واعننا الله لعمل وكيف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين